Càpsules musicals amb Rafael Corbí Avui, Tina Turner Tina Turner, la reina del rock Considerada una dels més grans artistes de tots els temps Ha passat a la història amb cançons realment recordadíssimes I ens en deixava el dimecres 24 de maig de 2023 La reina del rock, la cantant nord-americana, moria a la seva casa de Cuxnac, a Suïssa, després d'una llarga malaltia. Nascuda a Brownsville, a Tennessee, als Estats Units, el 26 de novembre del 1939, com Anna May Bullock es va acabar convertint en una de les veus més emblemàtiques del rock i el sol dels Estats Units, tot i que el 2013, ja retirada, va adquirir la ciutadania suïssa. Un fenomen de la naturalesa, un cicló, una tempesta, un terratrèmol, una energia a l'escenari que s'ha associat sempre amb aquesta dona virtut, que va fer virtut de l'adversitat. Va ser versionant un riu, el famós Proud Mary dels Creedence Clearwater Revival, que va aconseguir el seu primer gran èxit i va guanyar un premi gran. Va gravar la cançó amb Mike Turner, amb qui va conviure artísticament i personal. Es van casar el 1962 i junts van aconseguir la fama internacional amb senzills famosíssims i energètics, com una cançó que també es deia A Fool in Love. <fixi> el matrimoni es va catapultar amb èxits mundials com el Riff Diver Mountain Hike al 1966 o més tard, al 1973 amb el Nutbush City Limits. Yeah, Amb Like Turner va deixar de ser Anne May Boloch. Bons temps de portes en fora, però de mal son domèstic, perquè amb Like va viure una terrible història d'abusos que va aconseguir posar-hi fi a finals dels 70, farta dels maltractaments a que va sotmetre-la. Filla de grangers de Cotó, la petita Tina, ja havíem viscut maltractaments a la seva família. El seu tenaci natal, on el seu pare maltractava la seva mare, que va acabar fugint i no va tornar mai a buscar els seus fills. El trencament amb Mike Turner va suposar l'inici de la carrera en solitari de la cantant tan o més reeixida que la dels seus primers anys. Llun d'esfonsar-se el divorci li va servir com a punt de partida d'una carrera en solitari apoteògica, sobretot a partir del 1984 en l'àlbum Private Dancer en la qual hi havia la cançó del mateix nom. Well, the men come in these places and the men are middle... The same you don't look at their faces and you don't ask their names you don't think of them as human you don't think of them You Dins d'aquell mateix album també hi havia una cançó que, amb la qual també va passar a la història, una cançó magnífica que, amb la qual va guanyar 3 premis Grammy, aquell What's Love Got to Do With It. Aquest és un dels molts himnes de l'enrock de la trajectòria artística de Tina Turner, entre els quals també convé recordar aquell de Best enregistrat a finals dels 80 inclòs amb l'àlbum Foreign Affair. De l'àlbum se'n van vendre 6 milions d'exemplars i la cançó va ser escollida per promoure el campionat de rugby d'Austràlia. A partir d'aquí es va convertir en una cançó habitual als estadis icònica per molta gent. es va convertir en una màquina a estadis amb els seus espectacles elèctrics. Cal recordar a Barcelona aquell concert del 1987, a la plaça de Toros, monumental, i també la seva actuació en aquell moment amb el cèlebre espai Angel Casa Show. Un referent per a totes les grans vocalistes dels Estats Units, amb moltes de les quals ha compartit escenari, com la Cher o la Beyoncé. Durant la seva trajectòria també va estar al costat de sobreestrelles, com ella mateixa, Mike Jagger, Paul McCartney, Elton John, Eric Clapton, Ero Ramazzotti, o amb en Brian Adams, amb qui van registrar aquesta cançó, It's Only Low. It ain't easy, but it's all... Hollywood es va fixar amb ell i va posar la seva estrella al passeig de la fama després de protagonitzar pel·lícules com Tommy o la tercera part de Mad Max. La seva relació amb el cinema no es va quedar aquí. En La seva pròpia vida va acabar a la gran pantalla a Tina. What's love got to do with it? Protagonitzada per Angela Bassett i Laurence Fishburne. I també va fer la banda sonora de la pel·lícula de James Bond, Golden Eye. mentre el temps anava passant per la resta dels mortals, no semblava que passés per a ella. El seu particular pacte amb el Diable la va mantenir ben activa fins al 1999, quan amb 60 anys va publicar el seu darrer àlbum d'estudi. Un primer intent de retirada que no va completar perquè va fer una dècada després la seva última gran gira. L'any 1986 va conèixer el productor musical alemany Erwin Bach i l'any 95 van anar a viure a Suïssa. L'any 2013 es van casar. Es va retirar definitivament de la música i per sorpresa de molts va renunciar a la nacionalitat nord-americana i es va convertir en ciutadana Suïssa. Els problemes de salut i el tràgic suïcidi del seu fill gran van marcar, però, la que havia de ser la retirada daurada d'aquesta gran dona del rock and roll a qui segurament trobarà a faltar. Per acomiadar aquest espai que li hem dedicat avui a les càpsules musicals, aquesta cançó que formava part d'una banda sonora excepcional que la va mantenir al nostre costat. We don't need another hero és la música de la tercera part de Mad Max amb Tina Turner. It's day to this time Coming. Coming. all else are cats is building